Hoofdstuk 73, 5 mei 2017, om 20 voor 1 die ochend. Een dag, lang lang gelede, was daar een man en vrou. Hulle het gelukkig en tevredig gewoen in die tuin van Eden. Die vrou het uit die man voortgekom en was dus jonger as hy. Sy moes omvolg en hulle moes saam die wet van gehoorzaamheid leer. Net een ding moes hulle toepas in hulle dagelikse bestaan en dit was om dit te vermy wat ek hulle ten strengste verbied het om te doen. Hulle moes leer om gehoorzaam te wees, so dat ek hulle met een baie groter en wonderliker seen kon bekrachtig. Toe hulle alleen was eendag, en dit beteken dat ek vir oomlik my aangezig weggedraaid om hulle kans te gee om te doen wat ek hulle opgeleid, het die slang hulle mislaai en verlei Dit was eerstens die vrou wat zwak was en haar man beinvloed het om te zondig. Die vrou is die rib van haar man, Sy is een uiterste krachtige deel van hom. Sy kan hom maak of breek. Sy het Adam verswak met haar skoonheid wat sy self herken het, na haar sonde van ongehoorzaamheid. Sy is dier Lucifer verlei en belieg. Sy het haar man belieg en mislei en een gevolg daarvan ken jylle. As jylle maak ons sien hoe die eerste mensepaar gelijk het, sy jylle besef het hoe swak jylle vandag lyk Hulle was die perfecte mensenpaar. Edel was hulle voorkomst, met hoowe voorkoppe en wangbene, hulle was uiterslim en wys die nees was perfect gevorm en in perfecte balans met die rest van hulle aangezichte. Alles het voor hulle gebuig en hulle gedien, hulle spieren was baie fijner as die van julle, met buigings en rondings wat julle lichaam nie kan weerspiel nie weens julle swak vorm. Alles van die mens het achteruitgegaan en in meer gebroke vorm aangeneem na hulle sondeval. Hulle het geween toe hulle die verandering van lichaam ook sien, hoe hulle prachtige, sachte lichaam ook aangepas het by die rest van die omgeving, wat nie meer deel van die tuin was nie. En hulle moes arbeid virig om te kon eet. Nie meer was die skepping hulle en alles gehoorzaam nie. Vierige soonstrale het hulle hoofde gesteek en die nachte was koud. Met zweet het Adam verbrood gewerk en met pijn en leiding het my eevaar kinders die wereld ingebring. Pijn by geboorte is die teken dat jylle nie meer is soos wat ek jylle geskapen het nie, soos wat ek dit vir jylle tot vandag toe wou gehad het nie. Trane het bijna dag en nacht gevloei en in sy trane het Adam die bittere toekomst geseen. Hy het jylle geseen, sy kinders en wie hy die saad van sonde geplaas het en sy hart was koud van pijn en skuld. Bittere berau het om plooie gegee en grys haare het sy hoof bedek. Hy was een skadewee van die eens prachtige edele hoof, wie hy eens was, en met eens was het voorbij, soos die dag wat plek maak vir die nacht. En Adam met Eva en Eva het gewens om van die vervloekte aardal weg te kom, en het my gesmeek, maar ek kon hulle lot, en daarie op sig nie verander nie. Hulle moes die tyd uitleef, tot op die ware oomlik, dat ek hulle kon verloos van die vloek, wat dier hulle, hulle losgelat is, dier losbandige ongehoorzaamheid. Ek wil vir jylle iets vertel. In jylle gene is daar een ouderdomloosheid, een gene wat jylle verewig laat jonk bly. Dit is hoe ek Adam geskapen het. Op hierdie aarde, soos hy nou is, is daar niemand wat meer jonk is op 70-jarige ouder noem nie. En toch sit dit in jylle geseende gene om nie oud te word nie. As jylle my gevind het, kan ek dit vir jylle oopsluit, want ek hou alle sleetels in my hande. Ek bewaar alle plekke en sorg dat niemand wat dit nie kan verdier nie, daar in kan kom nie. Daarom laat ek dit toe, dat jylle oud word, en het ek selfs my eie lichaam nie gespaar nie. Een grys haar het sy verskyning op my hoof ook gemaakt, tydens my leven op aarde. Nou is echter die rechte tyd om aan jylle hierdie openbaring te gee. Jylle amal, maak nie saak hoe oud jy is nie, kan weer jonk word. Hoewel hierdie punt vir jylle verberg was onder al die sonde en erfzondes, is die moendlikheid nog steeds daar en wil ek dit aan jylle, my geliefdes, bekend maak, omdat die tyd gaan kom dat jylle wonderbaarlike dinge gaan beleef. Hierdie dinge moes verborge bly, so dat die wereldling nie in ydelheid sy verval en verewig so sal voortpestaan nie. Hierdie openbaring word aan jylle gegee sodat dat jylle sal sien en verstaan wanneer dit gebeur. Jylle dra die saad van perfectie in jylle, geërf van jylle vo voorouwers en ek sal binnenkort meer hieroor bekend maak. Amen.